Ніякові у коридорі перед дверима, перебираючи прості радянські імена. Олина, Світлана, Лариса, Марина, Людмила, Віра, Надія, Любов, Леся, Тетяна, Тамара, Катерина, Анастасія, Оксана, Наталя, Антоніна, Галина, Валерія, Олександра, Ірина – Нарешті він стомився від тайфунів лагідних жівночих імен, зітхнув і вирішив зупинитися на Ірині. Бо це ім'я означає «мир», а жінка не повинна бути агресивною. На цьому місці мама з підозрою дивилася на тата, бо то, як на мене, був камінчик у мамин город, хоча батько... Ніколи не був чемпіоном скидання камінчиків у мамин горот. Батько підійшов до столу. Поважна пухка дама кинула на нього оком і відразу поставила запитання. Ну, батько миттєво зашарівся. Тітка вирішила допомогти йому. Напевно, вона була непоганою людиною, ця тітка, бо вона витягла новеньке, поки що не заповнене свідоцтво бридкого зеленого кольору, перевірила, чи є чорнило в ручці, покрутила носом, потім знов очікувально подивилася на батька. «Ну, то як, татусь, визначився? Як будемо писати дитину?» Батько почав м'яти руки, крутив пальці, складав губи у трубочку і нарешті вичавив звуки. «М -м -м -м. Іра. Тітка прискіпливо гмикнула, уважно подивилася, татові обличчя ще раз гмикнула, щось бовкнула собі під картопляний ніс і зробила відповідний запис у свідоцтві. Батько полегшено зітхнув. Коли мама розгорнула свідоцтво і побачила просте радянське ім'я Міра, її забракло повітря. Мама ненадовго замислилася, що краще – вдавати, що це ім'я її вбило, чи просто взяти і вбити тата. Вона затримала дихання для того, щоб потім годину відчайдушно влати про її бідне, занапащене життя. Вона вчинила такий галас, що стіни нашого будинку ледве стояли. Яка ти потвора, яка ти потвора, крізь вуаль, сліз, звинувачувала вона батька. Ти зіпсував життя не лише мені, Бог зі мною. Я вже пожила на цьому світі. Але своїм тюхтійством ти зіпсував життя цієї малої дівчинки, власної доньки. Ким треба бути, щоб таке зробити? Ким я питаю тебе, тебе по твору, ким треба бути? Ми з два місяці, усі в родині, так чи так, але призвичайилися до мого імені. Мене називали Мірка. Таткова мати, гостюючи в нас, поводила гарними плечима, відставляла від себе на безпечну відстань чашку з гарячим чаєм, Одночасною жалістю та материнською гордістю дивилася на батька і казала моїй матері. Добре, що він не назвав її лінійкою. Ох, ці математики, моя Люба, такий складний народ, незрозумілий для нас гуманітарів. І моя мама сміялася кришталевим сміхом, як я любила її кришталевий сміх. Мама вже не сміялася, а він ще довго бренів у повітрі.